Микола був із тих людей, що люблять турбуватися про друзів більше, ніж про себе. Повів мене до кафетерію, нагодував, а я й досі вдячний йому за це частування. Голодний я був завжди, і в будні, і в свята. А наступного дня я став свідком кривавої катастрофи, що скоїлася навпроти цього кафетерію. Перекинувся переповнений людьми трамвай, що дуже крутим – Спуском їхав із Печерська на Бесарабку. Він був обвішаний людьми і хилився, мов дерево, що з якихось причин зарісніло гронами плодів лише з одного боку. На крутизні, де колія різко завертала, трамвай правими колесами відірвався від рейок і кілька секунд їхав лише на лівих. Із розгону всією своєю вагою трамвай упав на людські гірлянди. Впав та ще й проповз понад десяток метрів. Люди стали кривавою з маскою – який сунулася наповнена диким криком двовагонна маса. Ті, що висіли зовні, вже не кричали, вони були не просто вбиті, а розмазані по бруківці. Вперше в житті я спостерігав кривалу трагедію, а не лише її наслідки, як це було на білянці. Вперше, але не в останнє. Все довкола жило передчуттям війни. Пригадую, як ми з Євою та Нюмою Штірлєрманом він згодом став українським поетом Наумом Тихим. Блукали печірніми вулицями Києва, які раптом поринули в казку. Ореол казковості створювався завдяки синьому освітленню. Війна фактично почалася. Наші війська, перейшовши західні кордони, вирушили на зустріч німецьким дивізіям. Але вирушили не задля того, щоб воювати, а лишень аби визволити з-під польського панування наших братів-українців. Так тоді пояснювали газети «Наше братання» з німцями. Від чиїх літаків захищав себе Київ оцим недзвичним освітленням? Польських чи німецьких? Ми цього не знали. А проте цього, мабуть, не знали і ті, хто наказав поміняти звичайне освітлення на сині. Це поки що була доволі примітивна ілюмінація. Коли настане справжня війна, казкового освітлення не буде. Та й взагалі. Київ ніколи більше не матиме такого дивного освітлення, що робило місто якимось примарним, мовби воно разом із нами опинилося на дні океану. З Бесарабки мене перевели до студентського гуртожитку на Солом'янку. Тут діяв літературний гурток «Зелена лампа». Його членами були Єва Нарубіна, Леонід Левицький, Михайло Ігнатенко, Наум Тихий, Пилип Морнець. Майже всі вони пройдуть найстрашнішу в історії людства війну і повернуться до Києва. Не повернеться Леонід Левицький, залишиться лежати в землі поблизу радомишля. Не пригадуючи, був членом зеленої лампи Микола Лукаш, який знав, мабуть, за п'ять мов, згодом, як відомо, оволодів двома десятками їх і вже тоді не без успіху пробував сили в жанрі художнього перекладу. Микола був надміру скромний, навіть сором'язливий. Його зануреність у самого себе не впадала в око. Зовні він майже нічим не різнився від інших студентів. Не знаю, чи йому подобалося спілкування зі мною, але мені він дуже подобався. Назавжди запам'яталися наші прогулянки Батиєвою горою, дискусії про Сосюру, Бажана і Рильського. Перед перекладами Максима Рильського Микола схилявся. Я поділяв його захоплення, хоч сама згадка про Рильського змушувала мене червоніти. Ні, не від сорому, від болю і образи. Особливо близько ми зійшлися з Наумом Тихим. Будемо називати його тим ім'ям, яке закріпилося за ним по війні, коли він почав видавати свої поетичні книги. Ця дружба збережеться надовго. Він і Єва писатимуть мені до Москви, де я в передвоєнні роки служитиму рядовим кавалерійського полку. І це вони зустрінуть мене вже одруженого капітана в повоєнному Києві. Тут на Солом'яці після тривалої розлуки відбулася зустріч із Євгеном Пустовойтовим. Нікого я не любив так, як Євгена, і саме тому мені було надзвичайно боляче, що наша дружба ввірвалася. Щоправда, я розумів Євгена, все, що він пережив і передумав після того, як укинув у поштову скриньку мого листа до райвідділу НКВС, не могло не породити сумнівів. Потрібен був час, аби переконатися. Руденко не провокатор, він діяв за покликом серця й сумління. Тепер, коли наміри Євгена здійснилися, він ще в 9 класі мріяв про вступ до військового училища. Можна було виснувати, мій учинок був справді чесним, інакше то не став би курсантом-артилеристом. Так вважав я, та ми під час нашої київської зустрічі, яка виявилася останньою, про це не розмовляли. Курсантів не випускали до міста, вони жили за законами воєнного часу. Євген стояв по той бік грачастої огорожі, зодягнений у гімнастерку з чорними петлицями. А в чорному обрамленні